محترم اور کو. مولانا مبتی سر عجیدین سے دات ورائی تفسیر قرآن چی پچاک بارہ آتانویں باندے شروع شوئی را او پا ستر ایک ننان میواندے سر ترسی دلی را دا دید امیلائی دو پا تیر ساتری اشادی تو سنت کے سات اید مرکل دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازان از دی میچوک جانگیرارار سوا بی پا اپرائیٹر انوار موبایل نمبر زیوت انسا کی رد رسوم بات دلاؤ صورت کی دول سو خطابات امت تا او دول خطابات پیغمبر تا اول خطاب پیغمبر تا یا ایوان نبی اللہ او پیغمبرو ویر ایگه دا اللہنا اللہ نے اللہ یا روکا تا بیداریمون کو دو کافر و دو منافقانون یقیناً اللہ دے عالم حکمت والا دویم عمر وطبیق مایوحا الائک من ربک ورپسیشا داد دا وتبي ما يحيي لك ربك يقينا الله ماشي چې تاسو غوې خبردار درې امر پیغمبر تا وتوکل الله اوزان زانوس بر الله او کافي الله ازموار نذوګو ژله الله لرجل من قلبين مثالنا واحر دو من ابعن رو انه قهام از‌و خیت از که خیت از که‌ از سکته ڈو خلوع dynasty مخلوق که دو خلوع anoع wrote خیت از که دو خلوع felony خلقي از و شفی نش دو خلوع خیت از که نو پایومت که دو پیغمبران نشکی ده قایدان کوم زن صده پیغمبران ده یوی خیتی که ده شکی ده خزا و زیار مور نشکی ده یوی خیتی که ده شکی ده پرده زوی زوی نشکی ده یوی خیتی که ده شکی ده پرده رورو دینی رور لشه که ده اوی دازو ما دینی رور ده آره نکاہ ترو سنگ پلاو ویزو شرمی گو ما خانوطو چل افلان خان منتر اولی گئی افلان خان بکور تورشی ویزو استا دینی رور شمخوا نو بیا پرده ما دکی سر روج پاسو اگا دینی رور چطبوزی ویزو ری دا استا زنده ایسی مسلمانان ٹوڑ رونو خوین دیدی لیکن پردہ اللہ راوستے دا کمزے کی دینی رو راگلے بی دینی رو راگلے پردہ رو رتا دا کمزے نے دینی رو گل چلی پردہ ماتے استافراللہ دا دین شرمی گی نکاہ تڑلیشی پا جماعت کے دی جماعت نے نکاہ رکوڑ کے تڑی چلی تا پڑ گوڑ کے تڑی ولکا آلینو بین نکاہ دا نکاہ ب جمعات کې به ته له خبر شي د زنا او نکاح کې فرق دایي زنا پټ کیږي او نکاح کاري کیږي نکاح په جمعات کې کیږي په مجما کې کیږي نکاح طریقو خدای چې جنې پلر ورا شي ما خپلورو په ایواز د دوه مرال دا د دې سړی له ورکړ یو یاو یاو او هغه په جمعما کې به راکړي وای نه دې شرمیګما پردې سړی کور دلیږي پرې نه واجبہ خبره دا چې په کار دی ژرميږي او په ناکاره کار دی خو پډاډه ور پر پرده سر کور دي پوخا دا ملابې د نشو کور ده خځه به چاته نه اسيږي ولر ګډه لډه چلولې ان بیا که زبی ته به ال نو وای او بنګه دی با نا زو د خو په مزګه اری ویواکن ال وای ناغه غزنکو نو وای کنه نو گزار به مبار کړه او ری چا هر کې دوی هه بس یو کړې اوی کړې خوشاله وځو اسا جيمي وو نو چا دم بر اغلو نو کاندول کې با د ګوري ګړو به کړو میا ته ته سړبو کوی دا به ګوټي خواږه شي او ری په زو اگر ګړو به زګی دا دا اسریو فوګه به شي وه شکران به شي تورہ اوه فوګه به شي په چینه واغی خو په سنت د پیغمبر سره ستکیږي کنه په ما جالا لاله رجل من قلباینا نده فرزړه الله سړی دا د زونه په خړتکه و ما جالا سوا نری ګرزولی بی بیا او بی بیا نی چې دا پوه داینه من دېстаўزو و ما جارا دیا کوم ابنا کوم نری ګرزولی داوودار استاز زمون داوودار زمون استاز زمون نری زارا خبر استاز استاز په غلو الله و حق و ویا دی سبیل اللہ ادائت ورکیدل آری، لار خیال لار راو بل ایجوی لارا پنمونو پلارانو زید بنی حارسا وائے زید بنی محمد سے لوائے انصاف اللہ سخا قطاسو نپوی گئی نپیلنے پلارانو نرون سو پدن کے غلامان دی دوستان دی نلپنم راو بلہ زید زید بنی محمد موایا مو ولازال عليكم جناح فيما اغثاث به النجدة بدال زني غنا باقي كتاب سوقتي قربا يا لي يا طز سمانا ولكن ما تعمدت قلوبكم لكن انا جتسكر وستاذنوا دال الله بخونك ميربان دے اللہ بخون کے میرا بانو النبیو اولاب المومینین پیغمبرو دیر لازدے مومینان پوری پیغمبرو دیر نیزدی دے مومینانو تا دبازی دبازو نا یو بلت چھ مومینان نیزدی دی ناز پیغمبر دیر نیزدی دے النبي اولاب المومنين دو جوجة نفسونا او ببعنیجو پیغمبر امہات بنو مینجججججگی ببعنیجو پیغمبر امہات بنو مینجججج hu مور دو بیوی دو امت مورداء دو امت کی زبانی کی کی زبانی کی مورس کی کنن دانه چه پیغمبر جنده ویزه که نکانه کی گی جنده نه جنده تا پت کره بن کره جنده خواه پاس اوزنه که ده گوزی بدبخته تا جنده پیغمبر جه خواه کره واز واج امات اومان او بیانی ده پیغمبر د جیدی دو دوی ده پیغمبر بی بی دومت مورو او رشتداران بازو دي اولا ببازين ده ده باز سره بکتاب اللاکه ده مومنانونا د معاجرونا ایلا انتا ال ایلا اولیاء کم معروفا مگر ده چه كو خلق کوئی اختلوانو سرطا خواه ده ده اپو کتاب کلیکرشوه ویراست منسوخه سلورم امر خیتاب وی زخص نامی نن نبی نمی سا قومم کلا چی مواغسته در انبیه اونا وعده دوی او در تانه تانه می وعده آغسته در در انبیه اونا وعده یعنی در قومون وعده آغسته چی من داری پدوی بندی او د امم وحاد په ام بیاو باندې چې رسالت وګرځه صحیح او دا یو د ام بیاو واده د یو بل تصدیق به کوي بل تصدیق چې د یو بل تصدیق وګي کله چې موږ واست د ام بیاونه وادهږي او سلام اذن او د ابراهيم علیه السلام او موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام او مریمنا واخذنا من النساء غلیظه من غثو تدینا وعده مزبوطه احتفظو کی رشتینه په بار د رشتیا دوی او تیار کای کاخرو لارا کافر اولا واعت دلیل کافرین عذابان علیمان او تیار کرلیل تبا کافر او عذاب داد رسا انکی یا ایواللزین آمانو مختی خطابات پیغمبر تا کچھ خطاب امت تا امت تا او ایمان والاو زیات کئ نعمت د الله بتاسو الله سره نعمت درواري کړی دي زیات کوم ژوندونه الله اجرالتا اوستا اغل اختره اگاجنګ عذاب جنگه عذاب د توایځه ډله ډله جمع شوي او خند سلمان الفارسي رضی الله ال و مشوره ورکړه چې موږ چې خنده تلو چې ګرځایو معاشره کې نش په روزي کې درې ميله خنده شو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کو دار هغه <تصفح> ستوړ خندګې کانسته له یا کئ نعمتونه الله پتا وسو کله جرا ولتا اوسه را لختره پس وور خوش کړه باغی باندې ته اسبادو انور لختری چې تا نل دلایل اره رب دې زه توبات کرا اوسه طوفان د تاریخ یې نی ټول اول تر او دې الله باغشي چې کولی دونکو کله چرالو تاسوه باسه تاسو نه لا تاسو نه او کتن او کله چې کګې شوې ستريږي او ورسي دلون مرایتا ګومان کول تاسو په الله باندې قسم قسم ګومان نه په دوازای کې امتحان راو اور کو شو دی په کور صاحب کله چې موږ ستوو ته چې په زوږه مړاز دی صلی الله علیه دلا پیغمبر مګر به کوي دا کوي نو چې کړلې کله چې یې یې ډېرې د دین یا اعلی اسریبا لا مقام الکوم آل او منافقین کې یو ویدلې کلاجو یو ویدلې یا اهلی یسریب او یسریب والو دا دمدینی په خانې نومه یسریب یسریب په دمدینی یا اهلی یسریب لیکن اوس دا یسریب نه وایي دا پخانی نمان دا دا مدینی منووری او سو یسریبو دا غصریبو یسریبو فسادو یسریب بین عیب بین محلائل بین آو سو او یسریبو آرہو حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں من قال مدينه يثرب فليستغفر الله سوق مدينه يثرب بخانه جو ايده الله يا طوبه يثرب توبه دوس مدينه منوره نبي اسلام جنوتيني يثرب لكن نبي اسلام چکل تشريفو من مدينه بيان نور من مدينه منوره جبا طيبه المحبه دميني زي ساكينه العذراء المرحومه جاري من مدينه منوره لا مكاملكم <تصفيق> نستوي زي, زي استعصو <تصفيق> مقام مقام مقام اذریدلو مقام ځای لا مقام الکوم نشته ځای استاسو استاسو ځای ځای کې نشته لا مقام الکوم نشتر زائز آگه استاسو واپش شئی اخپلو زیونو تا ورشی صد دکتو زائز آگه نشتے فریو واپش شئی یا دا قولو زیمان فراره ایبنی مبارک ذکر کئی مکان منزلو او مقام اقامت نلا مقام الا قوم نشتر زائستاسو پا دند محمد کی نواپس شاید دند مشرکی رتا نشتر زائستاسو پا دند محمد کی یا نشتر زائستاسو پا دواپښې امن جايتا جګ میشکوړې امن ته ځي نو کله چې ورډل د دې یا له سری بو نيشتې ځای ځای کې ا تاسو دواپښې اجازه غوښته یې ورډل د دې وی دا ان بیت نا اورا یقین ان کورو زمون دی اورا کله پډاغا اورا کله یې کور ډېر ته چاته باندې کلی زما کور دی نو دا سي ګراملہ ماشومان جنا دی نو مالې ژره کیږي زلال مشم اجازه قوكو يوهده لدودوده پیغمبرنه وی با انا بویوتنه او را ورن زمونه دیپل دربانه دمدینه نو تا اجازه دیر اکره یمانه دا انا بویوتنه او را زمونه قرنه خالی دی تش تش تشی زنانه دی نو دی وجنه منگا لکیریگو یا اینا بیوتنا آورا گرونو زمنگا دیوالو نپنشتے یریگو دو قلونا غرب راشی خلابو کی حفاظت سنتظامشتے ینا اللہ وائی نیده پڑاگا دوی رادنه قید مگرد تیختی کدلریږي 벗نه دا د دین نتیوته کوي کدی لاکل ګرځي په دې باندې د ترخولاینه بیا دې وخت شي شرک دا د ټول بکر وایتا درنګونو چرکرې پاوه مغل لاګو یقینا وجود وعده کړو الله صرف ښا شوا بنړی شګه نی دغوا د الله تبو اسکرې شو ځې فائدې مې رسېتاو ستېښتہ کوته کې دې د مرګ نه آیلې ځنګ نه خدای واخره فائدې وانه کړې ستاسو ته مقالهګو ما تلبسو انې لیجابہ چې څنګه فټې دې مقالهګو یا درنګ به دې نکي په مدینه کې مقالهګو چې دې بشمعدوم دیبلہ ما هو سبحانك ذات سبحث كتاب سبحانك اللعنة لا زعب يا لا زعب لا زعب يا رعب سبحانك رحمات جبن المؤمين بلعنة سبحانك سبحانك وقال يا عالم الله المعفقين من قومه یاغنو بو یالا هغه ورته کېدونکو منافقان ورته اوسنه وایونکې خپل ورته هلمو الیا الینا راشمون تا ییرازی من چنتا مغالګ بس سخجه بینی په تا زبانی اشهاتنا للخير اور دې سخدی بالقتال اشیاتن علیکوم دیس صغیب بغنیمتونو کلچه راشی آره تبینی دیلارا گوری داتا تب اوائی چچورلی استرگی دودوی پشانده آکاسا چبیوشی راگری باغبای دمارگو تب اوائی چمارکتی راگری بیوشا او کلچه راشی آره نمیلاو بشیتاو سارا پجیبو تیرو پوږه بو تیرولګو ځوونه ډېر تیز بهیر ډېر تیز بهیر ته خیر ډېر تیز دي چې ما دې یا سلام کو اسوا رفع واسوا دم علیکم جبی وجدی تعابد الله ما له مو बर्बाद کړ الله عملو دې دغه بلا ګومان کوي پدلو چتلې نه دي کرا شي ډلې ارزو کوي کوجو سيدر کې په باندې کې تبسم کوم ان کې استازو د خبرونو نه کوجو پتا شي دوی بجنګ نو کړ مګلګ لاکره خطاب مته لاکره کانلا کوم فی رسول الله او شت یڅینانو مشرتابځلره رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خستونمونه خستونمونه ده چې پيږایس نو راغله تر مرګ د نبی رسولات والسلام په ژوندۍ کې څو خستونمونه ده او ملت ته استناده ځلره په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خستونمونه هم پکې مال نه لګي هم پکې حیا نیسی فیده را پکی ماشون چی پیدا مختصر وام ده ماشون پیدا شی خودل سر ویخته لگه کول اگو تالی نو دستین وزارو برابرد سر تغریب دور پی پیسی او خستنیم کی خودلو او بیا ده ماشون سونتونه او بیا ماشون اللہ لوی دا په پایله یې ستیاګا او خو ګوجو ورکول سنجېګ باندې او با لګې د دوه پسان جنې ویني دا الهی چتا تطبیق کته اکر نیو نه ده ته زړه نشته واجب نه فرض نه ده اбя ماجون جنته نی ماجون جنته نی کې د اسلام تر کېدا جو دوم کا ځونه خبرېږي تب بیگی ڈاکتر، نائی، ماشون، خلق بنا خبره او بیا کجده ندا، بجنه پلار برایزی دالک پلار بایی امام ده، سوک ده خطبه و آئی، خطبه نپسه و تا، ای وز دور مار تا، اخپل جنه له ورکڑه و آغیاو ما ورکڑه و آد، ابل ما قبول کرده بیا وعده ده، نواعده کی دنبیل اسلام طریقه ده چګوره کو تراشي بیا وسوي د لاسو قصور لا د تشولو د شولو په دزور وزورو او کو کینه به غماټي ورته مټای ورته دوه قصلو ورته بیا انسان مرشي د نبی علی سلام پر قضا ده چې د ویښینه مزون روزي کی نو دار مز د روزي یو نیم سر غنم 2 كيلو یا دی ورکی جندو مسلمانان بانی فریزه دا چه داغه دا کفن دفن دا, دا قبر انتظام بکی دره روزی کوری داغه مولی کور که خرچه دا اغلی باور کولشی دره روزی داغه ملمانه دنیا دی نجمع که کم اغل وارستان کم غم رسیده خلق چلی اغلی پارا نبیاد دره روزی سرول دی که دعنه چه دری روز پس بیا با د دچا ور تا قتلی فلانو ته زمونگ بدل ده دری روز انا زیاد تا دچان روڑای بناخلی دری روز پر روڑای لباسه نچه دری روز ختمی شوی اس کند ادا پاغی غم اشتی سلور میاشتی لس رو جه نور و غم ختم اس کستا طاقت وی دلس و قصر روڑای ورکه ایک جماعت جوڑای ایک مزرسج جوڑای طالبان لوار که غریبان لوار که خیرات که نموڑی تصواب رسید روز پا جمع مکرور که چه دا دیک بانجکم جمع روز دا دا دا دا سلویختی دا دا کلی زدار دنبی الاسلام طریقه کسی تاوانو حس نا اجید دنبی اختیار نکرور نزمون پا دا معاشوم پیدایش کی یوزر رو پی لگی بیاد پا سنتونی کی لگی کوشده کې زړه لګی په واده کې زړه لګی او بیا چې دې زړه لګی دنیا نه چونګي وګور غوړ کې نو په هغه کې زړه لګی نو دا 300 زره شوه 505 دوه بچی دي نو دا 40 زره په دی بيځه دا بيځه زره دنه لري جناب رسول الله په طریقې کې او جناب رسول الله طریقې د پیار نکرو به هيעי زمره ترېکه خدای جلوما شي مغوکه په خپل باندې وای دې وстаўه وای راشي جی دې بل اړشي استادو استاد چې باندې باندې ټوکه غوړيږي او بو ایر اوس 500 روپۍ باندې ویلې نو چاغه 500 واه وته نو ددو د دم واسطه ده دې توا یو بل په د دا اغا غوڑ زائی خیدتا چه غوڑ مڑی مڑی نڈم زر حال ہوائی اوکا دو اتونه لی حال نبیاء اغا غوڑ مڑی دو اتونه خید نڈم دیر زر زر رائشه ڈم تو فلانو کر را چل ناغا بول شه نیکا مبارک شاہ نیکا نیکا مبارک شاہ اوری نیکا مبارک شاہ نچه نا نیکا مبارک شاہ اغا نواخلی نبیاء اغا نور دوستان تو ہوائی. نوچه دوستان داشن آخر چاہتے لئے دوستان داشن آخر چاہتے لئے دوستان داشن آخر چاہتے لئے دوستان داشن آخر چل شوئے اوری خدا ہوئی لئے بیا اغلا آخر اپسان آرستلی او بیا یہای دون را ہے بیا کی اس ماشو میں نو یو پیڑے گئی را ہم تیار کرے اوری یو ٹوپے ہم برابر کردی و ہار ہم پچھا چولے پوچھوئی اس طور اجره که استاز ام ده و راشه چه دعاو کجی اور هم ور خلاسی ده زائع و نو بوری اور این ناغه ماشون مز که نولی او چاپی را ڈنگا ڈنگا اومی او سوگ روپای نولی او سوگ سا ناغه زان بے آئی آئی اچبیاو کجدنی وادی او سو ور برکوی اور ما خان با تی نی بلیو خضر وانی داوزه وربل دے نو سبا جو روزی بیا روانی چنج دے چنج دے گریز دے الکان تو کیوی ادا سکون وئی خجل او خج و شریف گڈو جوانی بس کی روان دی درسن کی روان دی داوی زمون گنج دے گنج ہو تو وئی کہ جاجہ د جاجنوار کولا ہے دادتی گنج و جنج علکان دی و جنکی گرد, آئی آئی تا گرد و دوان دی دادتی سور بیعیائی فختون تا واچ استاخذی تا گرد چم انو دی بیا جنگ کئی او دمی را غص دی اغاور تا خوضو لگردی جا رو غرد نکئی او دادتی دا نو چاگو کی چی بیا مرشی بیا راش استاد تا وایا بلتا و بابا جامع و باسا بابا جامعه تا پا خفل و خفلی که بلت دیوارو کولا وستاد پلار جامعه و باسمه دی جنگ کهی او چی پلار ملی نو با بلت و عراش ملق با بابا جامعه و باسمه و بی خونده اخفل پلار دا پا خفل نور که او بیا اول شما دا بیا صلویختی دا بیا برسی دا هر جمعه کې دیک دی نو همو حیات نلده او هم تنه مال لارا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقه کی صورت خوش قسمتی دا حیات پا که بجده او مال پا که بجده در نبی اسلام د دا طریقه خواقا ندا خواقا دا کنا ناچه خواقا دا نا عمل بے کو در نبی اسلام په پا طریقه غم و خالی چالو خدای زیور کرده چالو ندو ور کرده اللہ دی ولو ور او چاله ورکړي چې نپیل وی دریم کا خبرو داسره پوهې ټپ وی چې ما کېدل د خلقو بني مبارک شه سلام اچه پوه شو درځي کوج دنا دغه ژوا ادا په تیار کې ډولېرا ولا چټو کړو پولیس ها توج جماعت کې نگاهه تا خلو خیرات او کا غریبانو ور کا مالدار ور کا شکر نمونه مکو دګلاوي مکو دا دلاس وروجو ډوړای میکړی یاو تمزلا وروجو میکړی دې ضرورت نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې کې خیر دی یقینا اشته ده اوس لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نمونه خستا سو خستا نمونه پروخه ده صلی الله علیه وسلم قومه تهږي ځان له پوزور شي ګران جبارا جا جګلاری په الله او پر داغيرات او یادوی الله له ډیرو او کلا جولدول مومنانو او غډلورا دنوتی دا شې له جواد کرم صلی الله علیه و ال محمد پیغمبرو رښتیا وی الله الله پیغمبرو تاه جوادہ کول الله سره پاوا پس باز جنازوب دي چې پورا کلا خپل او باز جنازوب دي چې انتظار کوي فمنهم من مات و منهم م ينتظر الموت سو کې مرشو او سو دماره په انتظار کې دي چا دله دین خدمتې ګرو نو سو غلار د دنیا نه څوک چې انتظار کې دي فمنهم من قزان احبا باید دن اصوب دی چه پرکر اخپرواده قاتله او عاشه قتله او عاشه یا وجلو شو یا جن تیر کرد خو غزایو کرد و من اممه انتظر اصوب دی انتظار که اصوب پا انتظار که دی چه اخپن نظر پرکر اصوب پا انتظار که و ما بدلو تبدیل نو بدل شوی پا بدل دو سارا چبدلو ول جللار استملا خوځادو دیسره زابو کین منا ستان نه را کوخید یا مهرباني کی بوکه بده الله بهونکو میرابانو واپس کړه الله خلک چې کفر کړه خوځادو دیسره حاصل نکره څه फायदा قابل الله مؤمنان الله دې جنو دل تاقدره غاړي بو را کوز کړه الله خلک لا چې کتابونه دا غید قلعه کانونه واجو لحظه رو دیکی آره و جل بایت تاثی و دلها و جل بای گرفتارول بایت بلیداله او پاید کن تاثی و دلها او زینو داوی انو المالونه ازمه کا چه تاثی و نیکرسی دلی خیبر و فارس روم داب اللہ ورکی ادلله پاشمه کوترلارونکي پنځم خطاب پیغمبر تا او پیغمبر اوایا فرد بیان وکایتا اوس اراده کوي د ژوند د دنیا او خالص د نراشی فایده به کوم تاسو ته فایده به کوم تاسو لپاره په خپل خوښه ته بیا به بی تلاقي عمر مومنین له استاد سره مخاله کې نم دجاره ما جوړینه کو او کله تاسو راځه کوید الله د الله پیغمبر او کوځه اخراتو مله تیار کړئ احسان کوو کوله تاسو نه اجر او بیا نو پیغمبر څو چرای چې تاسو نه بیا تا ترګ نه ده نو د ځان به ورکوځي راځه د ځان ازه دا په الله اجا جا زی پر د تاسو نه الله پیغمبر تا ا ویګرام صالح نور بګو هغه لا جردای ته زلا نو علم لم دڅنګ ثواب دڅنګ عذاب ممتیار کړه هغه لا او د بیا نه پیغمبرو نه تاسو پشان د یوی ته خوځو نه نو پښت خبره ما کوی پښتې ما کوی په خبره کې نرم خبر امو فلا ترخص نبی القول تولین القول یا رسج و رتوزان پسی خبری جوڑی کرے منافق ببیعتم سادی پس تاون بسادی آکاد شبزرد آگید ماراز اوائی وینا صاف وقرنا فی بیوتی کننا عمر وقرنا فی بیوتی کننا او سای پخبر کورو نکی ځنانو یي زمونږ نم نيسته زمونږ شيغانې دراغلې قرنا کن تبرجنا اكننا اتينا واذکرنا بیذ کن داسې زمنانو په سیګې شوې ووځي په خپل کورونکي کور کې ووځي اوی و سې پکوړونکي دانیو چې سملای منبر شي او منبران سره کې نو هردا جلڅي کوو تقریر وکو و کار نه دی بویت کو نه و ځنا نه و سې پکوړونکي ولي ځان نه تشریح به جوړ کړی دا کوسي په زګاشته چرګا یو ځای یو ځای راځي تقریر کوي غړې وګدې کله بل ځي کې و کار نه دی اللہ وئی کھول کیوں سایی وَلَا تَبَرْرَجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَتِ الْوُلَا دول سنگار مکوئی دول سنگار دجالت پخانے اگر بسنگائی حدیث کے رازی المائلات الممیلات اللہ یستمننا قلوب الرجال لئے ہننا رفتار مکوئی کلارا چیدہ سرود ضرور زانت مائل کوئی دا تبروج دے دا تبروج دے امام مجاہد معنی گئی تبروج تلے تمشی بنا یا دی راجولو د سړی نہ مخی روانا د سړی نہ مخی روانا دا له تبروج اری شاپنگے شاپنگلجی نو سړی هغه را بسے او دا مخی روانا ل وا شاپنگے خاری ده بروه ورپسی ده زوی راقستی ده مخی کری ده و تو تبروش که دیجه حالتا چه سرینه خدا مخی روانه ده ده تبروش ده کنه اگه به نظره به مخی و اگه بروه زرداری بروسته و وی اگه دیتا گای تبروشه وله و لا تبرجنه تبرجل جایلیت الولا ده اینگه تبرجه دو پوتا ده سرن غرزهولا تبرج ده و لا تبرجنه تبرجل جایلیت الولا تبرجه ده اخپل ده محاسین ده زیند قائم کوي موزه ورکې زکات دا ویداري په الله د الله پیغمبر او اراده کوي الله چې بوځي د تاسو نه فلتي او کور والو پاکی تاسو نه د ګنا نه د بدونه په پاکول سره خپل دي چې نبی له سلام بي بي شامل دي اهل او یاد کوي اجل واستې شي تاسو بوکورل کې ستوسته دش ایفیسیار نا من الله اللہ والحکمہ آیتون دا اللہ او سنت د پیغمبار کور کی سیادر اسبکار ذو قرآن و ذایس ازدائی کا نکور کی شروع کا دل تطالب شا او کور کی عالم شا یقینا اللہ دم ایرابان خبر دا او سلس صفات دا صریح او لس صفات د زنانهو یا ته جان مسلمانان سړي مسلمانان خژي مؤمنان سړي مؤمنان خژي عاجي قبول کې سړي عاجي قبول کې خژي رښتيا وایونکې سړي رښتيا وایونکې خژي صبر کوم کې سړي صبر کوم کې خژي ياري جون کې سړي الله نه او ياري جون الله نه او خيرات کوم کې سړي خيرات کوم کې خژي او روزه ساتونکو سړي او روزه ساتونکو خژي دارنګ روزه د ناروانه حفاظت کوم کې سړي دا خپل شرم کاونو او حفاظت کوم چې خځې د خپل شرم کاونو او یادونه ان کې سړي الله تعالی لرډېره یادونه خځې الله تعالی لرډېره دا لصفات مسلم مسلمان مؤمن مؤمنه قانط قانته صادق صادقا صابر صابرا خاشع خاشعا متصدق متصدقا صائم صائما حافظ حافظا ذاکر زاكر ذاكرا عز الله اللهم مغفرتنا تیار کړی الله دې لپاره ښه نه وایي چې دا ندجه از مومن صعیل او مومن خجل آره کلا چه فیصله او کرده الله کلا فیصله او کرده الله ده الله پیغمبر دیو کارو چشی دودی اختیارو دودی بکارو تو با غم خادیده سکم استا اختیار نشتنو چلو ده الله پیغمبر سنگیلی آغزی بکی ما کانه لون خیارا او چای چنه فرمانیو کرده الله ده الله بو گمراهو بو گمراه تر گاندي سرا کله چتاوي د پړا کڅو هي چې نعمت کړو زید باندې الله نعمت کړو اسلام نصیب کړو او تا نعمت کړو پاغا پېټګوال ورکړو هغه کور نه جوړو زید رضی الله نو چلا کور نبی اسلام مور کو ذکر د پهولو نکاح مې دوسه کړې اڅکړتل هغه ورګی چې بیره بلایي چې زبلي کا حکم او کوځنی کا حکم خلګو ماته بیا ملامت واي اسارکا پزرمایو خپل خځه خپلې بیبي او ويې غل الله نه وتغفي فنفسک تا پټو پخو زړی کې هغه چې خلګو ماته ملامت واي هغه چې الله زرګندون کې راوي لاره ته یې دې ته خپل ګو ماته نه اللہ را دے اللہ کچھتو یری دعوانا پس کل چھ پرو زید رضی اللہ عنہو دے زینب ناق پل آجا طلاق ور کرو زو نو نکاہ کی در کرمونگا زینب تعالیٰ را زینب نکاہ برشوئے رے زو و جنا کا نکاہ در کرمونگا زینب تعالیٰ را پارا چونشی پا مومنان ربانے تنگ تھا پوباره داویدار او زامونو پوباره دبیبیا نو د داویدار او زامونو کله چې پرکوړه دا وینې خپل آځو ته یی د ترا پرکوړه مده کال د الله کړي شوی نشته په پیرانبر باندې تمچا په هغه چې مقر کړی الله دې لاله قانون الله په هغه تر شی پوره د کار ولاندازان دازو شوی آج وسان چرسې پیغامونو د الله یاري د الله نه اړګېدې چانه مګر د الله نه کافر زید بن محمد موایب په شړو کې د چار رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار نیو واره واره ماشمانو فحشي دي محمد رسول الله علاوه او کا استاذو سرونه از دې لوی سره دې زید بن محمد موایب لیکن پیغمبر د الله او آخری دادا نه انا خاتم النبی لا نبی باری ما پسی بل پیغمبر دیشتے دنبوت یو معنی وا اغا مکمل اشوا یو خخت پاکی کم اوا از اغا خخت این حدیث کے رازی او دی اللہ پاسی بنی خطاب امت ایمان والو یاد کئی الله لرا یاد اولو دیر فاکی بین کده اللہ رواخ سار ما خام اللہ حواللہ جیو سلی علیکم اللہ رحمت لیگی پتاسو او ملائک دارا چوبا جتاسو لرا دتیارون راناتا دے اللہ پا مومنانو محرابان تشکر شدو یاورز چودی ملاو شیئی اغسرائی بسلام امان یا کہ دلار او پیغمبر نو نور علی گری تعالٰی شاهدانو بیان کوم کی زیر اور کوم کی یا را کوم کی الله او ترا بلون کی الله طرف تا لا اله الا الله طرف تا تو ګنده الله پر خودی نشي مدای پر خودی شي زید عامر بن زرب پای نو استاد دی ورشي وایځه په 3000 او خير دمره او په 500 راګه نشویلې ځکه دای نشي پرې کولې هاغه مدعي دې وایځه تاسو ورکه داکور ما تا پرې کوله نیمه پرې کوله نو دای دای پرې کولې چې پورا خبره باقی که زه خبره کیږه خو ښه علي مدعي پرې کولې چې دای نه پیال بدن مدعي جن کوي دای جن نه کوي تاسو استاد وای وړی تیار ده د اتوزما ملمه 90 سنه ژوند و ډیره خاله چې نه دی زما مدعی جگړه کوي دای جگړه نه کوي تدا الله دې نه سې نو تداي و دای له الله جگړه سره کوي مصلحو کا وی مناله ډیره راخاله الله کی وی نه مناله خپل خوخاله و دای له الله تیرابلون چلا طرفته حکم دا اللہ وصراج مونیر وصراج مونیر قرآن دے سراج مونیر قرآن دے سراج مونیر دیوہ پرقوه کے یا رسول کس سراج مونیر پیغمبر پشانتا دڑیوی پرقید ان کے دے پہدایت کے دیوہ سنگا سریت نو پیغمبر سریت لار خی لار أن الرسول لنور يستزع به محنظ من سوف الله مسلوله أغشار وصراج منير عزيزه والك منافقان مؤمنان تا يقيناً دولة رفايد اللاة طرف فضلوه تابدائي المقودة كافرود منافقان تقليفون دولي توكلوا كاب كافر الله زموارو ایمان والاو خطاب امت تا کلیستا از نیکاو کرو مومی رو خوصا را بی اطلاق ورکلتا از اغیل آره مخی دکورواری دا اغیل ننیستی تا اصول را پا اغیل بانیست دا اعداد نا چه دا تیروی پا اغیل اعداد تاجر نیستی فیداورکی آره افرید آره پا پریخدرو خواه او پیغمبر، خطاب پیغمبر تا مونگا علال کریتا تا بیبیانیستا او بیبیانی آتایتا حضوران اونا تا ورکر وائلارا محرون داگئی دایو قسم زنان شوی چی مار ورکی ممحوری وما ملکت یمینو کا واغا چی مالک سملا سنستا داوچانا چراگر گول اللہ کتاباندی یعنی مملوکی رنج دوا درم قسم اوونه د تریزدا لونه د پبوستا اوونه ماماستا اوونه د ماسیستا اخره ججرتی کړه سره معاجری درک قسم و امره تم مؤمناتانو نفس علی نبیه او خضا مومنه که وی بخ اخبرزان و پیغمبر تا موحوبی چه مار نخلم دنس ما تا زان تو بخو امی شریک و خوله بنت حکیم میمون بنت حارس و زینب بنت امی مساکین دا سلور موحوبی و امرات مومنه او خضا مومنه که وی بخ اخبرزان پیغمبر تا کئی راتا اکر پیغمبرو چی نکال کیا ایسا را خالص تا را بید نور مومنانونا نور دا پردا حکم نیشتے یقینن منپوی کو نور بماروارکی کمار نی مقرر کن مارو میسل بھائی یقینن منپوی کو پایچ ممقرر کرو پودو باندی پا بارد بیانو دوی یا چه مالک بی سملا سنو جو نشي پتا ستانځه او الله دې بګون کې مې را باندې څه زهر کړې مالهت ورکه 40 دا خو غيدو نه ازر ورکه ځان څنګه 40 خوخي پیغمبر باندې باندې نه و لکه نیاز به کوله السلام امت باندې باندې لازم اوزو شتا طلب کورو دا چا نه چې ته درشي پنځه ده او به نو بیا ځایه طرف خیر دی ده دانځيږي يا خوشي سترګي دهغي او غنجل ني شي خوشاله شي پاغه آتا دون نو کول نو ستاور کولو دي پورو تا الله او ده الله عالم بردا بارو لا يحل لك النساء من بعدو ندير حالتاس دل دارا خزي پس دينا اسواله را دي در کم خودو سره نکار شده بس نوری در تنید جایز حالا که در پیغمبر بانی خود تعداد بند نده نده بایدو سمانه شد نو گنی مانی که یو مانی نده حالا تالا را خذی پس در استاث نه آگا خذی چوبرکره تعالی الله ا د الله پیغمبر اكو ذاخرا تو اخا خدی در تراوا چاوی تی گورکره الله پیغمبر دین علاوہ نور خدی در جن ریجایز یا مطلب ایدا خوب مین بعدو مختیلا سرو سرو لگو زمنگ حضرت شیخ القران راحمو اللہ دی سلور اقسام سره لګو ینه پیغمبر دی بیا شي سلور یو قسم م مغوری چمارې ورکل شیو قسم مملوکی وین دی مماف الله قسم مهاجرې چې زړه دې ګو سلورم قسم موهوبی چاخ په نفس دغه سي پیغمبر ته باخلي وو ندي څالو ر کې دند نندنه هغه څنګه چې کوي ندي راوا دې څالو نه بهر ندي درځاوا مطلب دا شي نیمه azo پزدي څالو قسمونه ما نه دا ندي چا استار خزي پزدي <أخ> اور لګی مالي مفاسرین کي خو واخې کمی لا اله الا الله کني سام من بعد بذر ضرور کوسمونه انځه چې بدل کې پدوی طبيعي اگر کې تعجب کیا چې تعال را قائد داږي مگر اجمالي کوي سملا سنور یعنی مسلمانات په مجليکاتو باندې بدل د بیجائز او دې اسناف کي بدل نه دی جایز دې دې اسناف نه بدل نه جایز او دلته فاصله په نگا باندې ایمان વાળو خطاب ومتہ مله و دې کورونه پیغمبر دا مگر دا چې اجازه درکو शकता د پاور خوراک مې کتن کې لوغي دا را انا یا واخ چې کله پخېږي لیکن کله چې داخل شوي او وخت یې جوړ نه داخل شي کله خورا ګورو فار شي مې شو کوم کی ته ګب شپ خبره تمه کوي نه یګننده دګلو فرصه پیغمبر ده نا هغه له تاسو نه الله نه پریږه او کله چې داس غوارو سامانو څه زمانو غوارې د بيدانو نه ها افاده پړې پړې لریږي د ډېر پږ دې تاسو ولر دا زوته نتیجې تاسو لره شه تکلیف رسوی پیغمبر دا اللہ تا امو بی جایز تاوستا شه نکاعو کئی د پیغمبر بیانو سارا پس دین آمیشا یقین دا, دا الله سولوی که کارکرتا زوشی بودو یا بودوی اگر اللہ را پا زبان اپوه نشت دو گنابو دوی پو بارد پلارا رو دوی زامو نو دوی او خود نو و آج مالک سملا سنو دلو و ایرے گئے دا اللہ اللہ اپنیل چیز بننے گاہبانا یقینن اللہ اللہ ملائک یو صلونا علا النبی رحمت لیگی پو پیغمبار اللہ رحمت لیگی اور ملائک استغفار وائی ایمان واراو مدرود وائی پو پیغمبار صلو اللہ علیہ وسلم اور تابی جائیو کئی پتابی جائی کبھلو هغه دې درودواروځ کې الحمدلله زر زلاوام نو غمو خاځي چرایځي دې نبی اسلام په سناتو کې اځي درود دې ته ارزل الله ورسلم زاین دي شیخ کرو تابعداري بړوم کوي واګه نو په هغه مخالې کې دې نبی اسلام یقینا کسانو چې تکلیف راځي الله عطا د الله په ګمارتا لعنت کوي بدو باندې الله په دنیا او آخرت کې یار کړه د لړزاب شرماون کې هغه ځان چې تکلیف راځي مؤمنانو ته څو تا خودته بيدای دوی کړه الزام لګای او چې چات کړه بوتان او ګنا سرګان او پیغمبر او خپل بيبيان او تا لرو تا خودو مؤمنانو تا را کته دي کې په ځانو باندې ګرځېلو نه چلول دي واچې په بورقه دی واچي دانش دې چې په پېشنه دي شي تا تکلیف نه رسوي منافقان بواز ګوفران کوي مې نه پلان نه وي زکه پوینځه پردانه وي اګل الله د خونګي مې را دان نو خور دې چیر واچي بورقه دی واچي چې منافقان تکلیف کمن لوشه منافقانو او هغه چې په زمني کې د مرآزه اوت کليان په خیال کې خپل ګمګدار علي بږي نو دی ګاون له کېستا بده کې مګل لاګ لاله کرشې وی چې رځ دې مونټېجی نيوي شي وژلې شي را بدلی زل ته پوس کې تا نه اوه <وائے> اعلم دائزو ما اللا سخده اوه نبویتا شاید شاید شاید شاید مطمئنه دی یقین اللا لانت کرده کافر بانده تیارکر اتوال جاننام امشه بایپاوی کمیشه نبو ممیتو کدوس نو شکمتت گهارو آو روزو چواب او رشی مخنوزی بورکی نبوه دی های کمونگا تابداری کروه دا اللا او کمونگا تابداری کروه دا پیغمبرو تو مغه دی هاي ربانا اننا اتانا سازدنا کبرا انا الله متاولداری کولا ذخر مشران دلیدانو نو خطا کوممگا دلی غلا دینا الله ستاسو کتاب نیوالو لم الله ورکه دنیا را دچند ازاب اولانته کی فضیلانت لوي ایمان وارو مکه گئی پشانتا خو چې تپلی ورځو رمو زار زرمتا پاس پاک اگر الله بری کر الله اگر دایېږي او هغه الله سره جذب مان ایمان والو خطاب ويږي کر الله او وینا صاف صاف وینا کوي دک بکي تاسو استاد سمون او بغن بکي تاسو استاد تاسو ګراونا او چا چاګداري کو د الله د الله ندیشو کامیاب و کامیابیلوی سارا این آراز نلا مانا آیت مشکل دے یو مانا عام کئی آغا کم مخی منگا اران دیکرا مانا تو پاسمانو نو بوزمو کو پخورو نو نو انکارو کار جو جد کی آغی لارا اوی ارده او اچکرا دی امانت لارا انسان انسانو دیر زالین دیر جایل سمطرد الله واي ما خپل احکام اسمانونو غرونو ټول ته مې قبول کوي موږ ټول مې نه موږ نه قبولو انسان ولګي او چات کړه زی قبولو انسان د ډېلو زالم ډېلو ځایل بیا قبول نه پکار ورزول پکارو انسان څنګه زالم چې ځایل شو نو مجدد وایي اسمانو زمکي برداشت نکړه انسانو لگیدو وحامل احال انسان انسانو اچد کرو انو کان ظلوما انسان دے ظلوما کانٹرول کولیشی کنید سان ما خام پر رویجا نفس وائی راکا دیوئی نا ظلوما انسان کانٹرول کولوالا دے نورو کانٹرول نکولوالا انو کان ظلوما جولا وی کمال دا معرفت آلی جو مخی سعی زانت جائل وای که ذانتا پو و اگریس معروفت در رب العزت علی حاصلی که چه ذانتا ناپو وی مجدد سب وی الله یاوه انسان وچت کرو خود عمل پلی آسر دی ظلو موجوه پاتې شو عملی بیاونه نکرو حضر شیخ القرآن رحمه الله بہتر مانا کئی او در حمل مانا د خیانت کوي او تفسیر مداری کی مرازی اسمان ایدادا اصان ام دا بہتر ام این نا عرز ملا مانا منگا اوڑان جکرا مانا تو فاسمانو نو پوزمکو پوزمکی اپو گرونو اسمان مناسب دوزمکی مناسب دو مناسبو اسمان تمیوی ادریگا ادریدو اسمکی تمیوی اگریگا اگریدو گرون تمی خخشوی خخشو فبين ان يحملنا انكار کر دی چې خیانت او کې باغی کې حمل معنا خیانت مثلہ رحیم کې خیانت او ځای نو مزغہ جوړه شي علاقه شي هغه شو مزغہ شو هغه کې خیانت شو بچي جوړه خیانت حمل پانا خیانت فبين يحملنا نو انکار وکړه اسمانونو عظمو کو غورونو چې خیانت وکي د الله په احکام کې خیانت نه وکړي څنګه الله ویل دي اغزي کړي مانه لیدي واش فضل او یری داینا د الله په احکام کې خیانت نشوکولې سن ویل راځم کو وا حمل الانسان او خیانت وکړه پدې کې مشرکین سانو خو کافر و مشرق خیانتو کروه نو اینو کان ظلوما جهولا نو یقین انت مشرق انسان بیلوی ظالم دید ناپوها غرون و عصمانون ازمکی خیانتو نکرو و بدبخت اتاو کرو ازا بور که اللہ منافقان اصارو منافقان اخوزو لارا او مشرقان اصارو مشرقان اخوزو میرہ بانی بکی اللہ پا مومنان اصارو پا مومنان اخزو او دے اللہ بخون کی میرہ بان بخون کی میرہ بان نصورت کی دولہ سا احکامات امت تا او دولہ پیغمبر تا او امسالو او درس میں باطل ہو راقی سورت سبا لقمان پسیر پنزول کی اطا او صورتونو د قرانه کریم کې سلو د رشم دي که سلو رو مېسا د قرانه کریم شروع کېده چونکه پدې ایسای کې دوما مسائل الله ذکر کوي خ اس بعد د قیامت او دو ام نفید شفاعت قاری نظر دیو اجناب پدیه سکے دو, دو سورتنوں پسر کې لفظ دا الحمدللہ دو سورت سبا پسر کم الحمدللہ او دو سورت فاتر پسر کم الحمدللہ ام <coughs> نشکل سورت سبا او سورت سبای کی نفی دقا داغشبه جو دی سوال اللہ قطن قول دئی ضمن سوال اللہ قبل اینا او دی سوال اللہ قطن قول دئی داغشبه جواب ہمو کی بے قاتل کے عزلہ عقلیہ یا انسو بیا د شفاعت قاری باندې تنویر بوو بیا بس بیا سین سلام صافات کې بیا تزرود حق پرسته جوګره شوره چې ذکرو الله تا ساز کې هغه مصايب باندې مبتلا شوي زمر کې نفي د شرفي دعا پدې سلسلې کې دغه صورتونه روان شي صورت السبا اول کې مسله توحید الحمدلله به تر صفاتونا دبار لا دي خاص الله تعالی سجبر او کتا ارسل الله وَلَهُ الْحَمْدُونَ فِي الْآخِرَانِ اوه اللہ لَا سِفَتُنَا بَآخِرَتْكِ لَا مَقِئِ كَرَي خاص اللہ لَا رَحَمْدُونَا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اوه اللہ لَا حِکْمَتْوَالَ خَبَرْدَارُ ہوئی اللہ مَا اِلِجُو فِي الْعَرْضُ عَوَاجِ نَنْوُزِي پُزمَكِكِ بَارَانِ مری توخمنا الله ته خبردار و ما منها اغه چوزی لوشکنه زرغلی وزی او سرش پنوزی پسلو دوزی الله ته خبردار و ما يخرج منها و ما ينزلو منا السماء و ما اګه جنازېږي د بارنا الله خبردار اګه چخيږي په بره الله خبردار الله دې مهربان بخون کې داس باد توحيد اوس قیامت اوای کا پھر ناراضه قیامت کمنس وې قیامت نشته ناراضه مونته قیامت نو مقصد بارے څو ځګر کوي زګمو مېلو مقصد اصول وکي پيلا خبره صاحبتي کی فاضل الله سره او کلا او څو ځګان سره واي دا ریه جنرا زمو ته قیامت قل بلا وربي هو ابيشکا زما پربا نه سوګندې الله تا دې نه کوم عالم الغیب راولی با تا قیامت اگزا ته چویږي په غیب وباندی بالکل په قیامت راځي وي الله به راولی اگزا ته جنپور دی کی دا دیو زری په برا نه په کاتا ولا من ذلک ولا اکبر نو ورکو دې زدن نه نه لوی مگر از پهلم دل او قیامت الله ذکر اولی چې چې قیامت مانلو چا چا او چانو مانلې زجا مانلو نه غل به بدلا خير ورکی غلا او چانو مانلو غل به الله سزا ور کوي چې بدلا ورکی الله مؤمنانو ته چې عملي کولو مطابق د سنت دا ګسان دې لپاره با کنه ورزخه او کله چ کوشش کوي زو پات دنه کې کمزوري غون کې دې د مصیبت در څون کې او ویږي اهله علم او کتاب ذرا لګل شیطان ته استاد رب د طرفه بدل او ہدایت ور کوي لارې د غالی شیطان ته بیاځ بعد قیامت واي کافر ایا موږ دلاله تو تا استاد یو سری دی چې خبر وزر کوي تا استاد چې کله زره زره کړې شوي پټول زره زره کېدل وسره یو سره ودر تو خو اغنا شنا وایي خبر کوي چې کله تاسو ټول زره زره شوي جز الای تجزا زره زره شوي انکم لفي داز غای په پېږای شي نو کې چې موږ شوي ذره ذره شي دې بیا بوای جوړ دی کې غو نو افطر علی الله کژبان جوړ کړي یا پد د ژوند توګ په خدای ضرر جوړ کړي او کانه دی لو باندې ام دې جنان الله وینه بلکہ اخلاق چیمان رالی پا اخرت فازا جبایا کو گمراہ لے لے کے چہ قیامت نہ مری فلا عذاب نہ ہوئی گدی اوا جمع کے دینے رسوزینہ بارو کاตะ کھخے زنگا منباو منڈو ذیلا ر بزم کے کے یادو گرزو بدی بنو ٹوکڑا لبارا نہ یقیناً پڑی گرنہ که هر بندہ تا جو رجوع که اللہ تا او یقیناً مغور کرو دعوت علیہ السلام تاک پلو طرفا میرہ بانی میرہ بانی بھی پکرو جناب دعوت علیہ السلام با دی اُس یا جبالو اوی بی ما ہوا تحیر او گرونو تابیش سرد دعوت علیہ السلام پاکی واحد اللہ تبی شی سراتا علی السلام او تبی کڑبیو مرغان مرغان میتابی کڑ ورون میتابی کڑ سبحیه ما هو باقی بیان کای د سراتا الله نورونو به تسبیح وی او د علی السلام ته کوئی دو مرغان ته خبره کوئی دو له الحديده او نرم کروا اغلراอุسپن پشمنو به نرم کرا رضا څنګه نو پرويز دي کې نا دا مطلب ایداي چې اورته درنې کې نو اوس پر غرب شي بیا ته څړو کو نو لوار وای نو نرم شي رضا ذکر سناجه ور تفضلو بیا د داوود علی السلام په بولار کې فرق څه شو دا غلوارون کوي الله وای وعلنا لاول هديدا ما غد بروس بنا نرم ما کرے معجزه و دا داوود علیہ السلام تو وی انکار کئ د معجزه دا پیغمبرنا نه معنی د پیغمبر د معجزه کار کئ او پسل د انو معنی د کریشتن معجزه مانی والل نہ دا ال د معجزہ و دا داوود علیہ السلام الله اس پر والا نرم کرا انیہ مال انیمال سابقات جوړې کا اصغر اصغر کا د جنگ او سلاج جوړا کا چې دشمن در پر املا کوي او نو زغره واجو وقدر فزار دو وقدر فزار دو برابر وکړه د میخونو په حلقه کې هغه سوري کې برابر برابر لګو یا مطلبیدہ وقدر فزار دو څنګه زوکاپ سرو کې اگر حال کو کې ګرد ګر سرې مو جوړو دشمن غشا نه نوزينا واعمل صالحا عمل کيساله زبا شي شتاز کوي دونکو د ادم اسلام او سلیمان علیہ السلام دو بار بات تیزو غدو و آشارن وروا و آشار سہر یوی میاشو ماخام دوی میاشو تغدو سیرہ تشارین الانسوی نحار فیتسیرو فلیوم الواحد مسیرہ تشارین روز کے قطع ذکر کئی روز کې د دو میښتو سفر د داوود علی السلام په هوا به کېدو ساریع زائتا احماق غرم زائتا وروا وحاشر واسنال له عين القيتر او مغا بيولوا یولو جندګوګلو او د پیرانو نه او د چې مزدوري وکاو موخه ده نه په کوم ځای ربد ده اچا جن فرمایبو کو حضورین اعزازبون حکم نہ مږ با اوس او غلرا یا مالو له ما شاء کو بيدللات جو کو خداه مما حریب دلول القلاغاننا کلی به جوړ کړی لولوی زيوننا لولوی جمازنا وتماسیل او شکلونا دا غیر زویل ارواحو غیر زویل ارواحو شکلونا بیجو کرو و جفان ان کل جواب او کاسی کل حیاز لکدو حوزنو غیر غیر کاسی بیجوڑی کری او جواب کل جوابت الارض لوی دیوارو و قدور الرزيات او کټوې مضبوطي قدور زمہ قدرت کټوې زم مختلف سوزنه به جوړو پیریانا الله داوی چا به کړو عاملو کئ آل زتاو ده السلام دو شکرې الله سو به احسانات وکړو شکر بازل الله اول دې زمو بپنانو کې شکر گزارو فلما قزینا علی الموت داوود علی السلام اراد او بیت المقدس جوړولو لیکن تګویر ته اونار وصول شو نو سليمان علی السلام اراد او بیت المقدس جوړوم د فلر هغه نه خپاد شي د لاد عبادت ځای جوړ شي نو ذکر اراده کړو نو اللہ فریختر اولی گو چی استاد وقتم پر ختم شوید سب ازیر نو سلیمان الاسلام تعصف کرو چی پلانی اون بیت المقدس مکمل نکرو او زمان اراده دا نو هم نمکملیگی زند و دنیا روان شم نو اقپل ششمال که او دره دو امسای رواغست زنی تیارم کرو او فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ فَسْقَلَ جَمُّ فَيْصَلَ او پر تاو پای نه مرګ نو پوانه کړه ذیلاره علی موت هی په مرګ سليمان আলাইহ السلام الا دبت الارض نګر وین نه د سلیمان علیه السلام زنی تا امسا عرم کره او چه پیلیان گوری ده ششی پکور که حلار ده دیخو را تا نیغ نیغ گوری روزش په بزان بر یو او بیت المقدسی مکمل کرو او دل تا وینه عرم شو وینه امسا عرم خورو او سلیمان علیه السلام پریو تا من ساتهو عزو سلیمان علیہ السلام بدن کو روینا ندارم شوی لیکن دا صحیح مسلک د دا, دا حدیثو حدیث کی رازی چه دا انبیاء لی مسلم و عجسادو محفوظ بی دوینا نا دا انبیاء لی مسلم و جنسد چه دا اغا محفوظ بی دوینا نا قا قادعینی و ایک پیغمبریم اگوریا قبرو پوشوی دا انبیاء عجز جاست چلا اغا محفوظی دوی ننان خود دا دا مطلب نده چه پا انبیاء بین مرگ نراجی مرگ یقینن راجی روح دا بادن پرواز کئی لیکن دا آغای بادن دا رب العزت محفوظ کرد دین عالاوان نور چا دا پارو گره نشته باید پا در روح یه روایت جوڑ کی حافظه محفوظی دا زان لوائی دا روایت خود این نه گی نب حدیث پر نظر نارم شی بسو عربی چپسن کنو ویدہ حدیث ہو فلما قضا اینا علا علم وی قرام ساد آغا فلما خر را پز و سلیمان علیہ السلام دو دی یو معنی الجنو اخکارش ہو پیریان خلقوتا کوودی پویژن کې پګای وباندی دی با درنو درګړې په عذاب شرم اون کې کې د خلقو خیال دا چې پیریان پویګي پګایبو لیکن د سليمان عليه السلام په مرګ باندې پیریان خبر نشو خافري خبر نشو خلقو د پټوله کې و او پیریان نه پویګي پګایبو باندې کا پویزل پیریان پګایبو پوی ده سلیمان ده مرگ ده بخبر شویو دویمو معنی پس کرا جبری ود پی سلیمان علیہ نو اختار شو اختار کر پیریانو خلقو تا کمون پویدو پو غیبو باندی نو درنگ بینو تیر کرے بازداب شرمون که که یا معنی دا پس کل چی پریو تا سلیمان علیہ السلام تا بیناتی الجننو اخکارشو پیریانو تا پیریانو تا پتو لگیدلا کهو دوی پویدون که بغیبو باندی دوی با رنگو ترکره پاکو اب شرمو انکی که یقینا نشتره مملکت دا سبال را داغی پا زینو که نخا دو باغچی پسامو خسته ملک اللہ جو کرو ده ملک آب پاشی که ده خسته زکر او دول سوارونات مارخین لیکی دول سوارو رو او قویو بٹن بانی دول سوارو بکلاو شو او بیعو بنجی دل او ده ملک آب ملک دیر خواب آدو موزی سزن او کلی نزدی نزدی که یو زنانه اخپل سر بانی شیبه کیو خودو کورت رسیدو رسیده لا ناغا میونو بڑا کوا چابدهی داشی بہتر ملکو لیکن کل چا آغی نفرمانی در بریضتو کرو رب بریضت اغی نیمتو میتنو سلب کرو او کمسایب بنیخته کرو یقیناً لیستله تاسو مملکت یا د سبا را دا وی کو ځای نو چناخه سبا بله یشابو او یشابینه یا رب او یا رب بن قحطان او سبا د پاره د یا مسن بیا له مسلمان الله علیه جبارو چې انځل نیو موشي ما له پسما په روړو باندې خړایو ذریج اف درغمنا شکر او باهدا الله کله دې پا دربه بخون کې ناږي هر او زګرو فارسلنا علیم سائل العلیم نو موږه بار خوشکر پاوی باندې سائل العلیم دین په الله را بدل کرا بی جنت ایم جنت اینو دا غیت و باوچو نوری باوچی زوات ای اوکل این خمت اینو خواندان دو خوراک بد مازا او صغازونا او لغن شهید جا ور کری دا منسزا ور کردی لارا پا سبب دزیجلی کفری کرو منگا بدلن ور کرو مگرنا شکرو لارا امون ګرزرو پمزه دې پمزه پهلو کې هغه کلی چې مونږه راځو لوبا کوي قرآن ظاهرتان کلمت تزلا جوګ جوګ کلی آباد یا قرآن ظاهرتان ډېر قرآن ظاهرتان کلی آباد نيزي نيزي مونږه تاسو ګرو په کې تلل ګرزي پای کې شپه درځي امن کې به امن کې باید او امن کې باید یاره امن کې باید لوګی نه لوګا پېریشتې زګا اوټل ملک کې نو پپالو او یاره نه وا زګا ټول ما ورو غلبې څخه ولا دوی دې الله نړیوالو کا زمو او جریبی کور په خپل نصبونه پس موږ په خپل نصبونه پس تاریخ الله وايي 23 تاریخ موږ ورتې شناومونه د تاریخ پانه کې 14 ده شو داسې ملوګو نس نہ وکړه لا امغه زړه زړه کرا ویلا لا پټور زړه زړه تاول یو تعین پېږی نه خيار صبر کر شکر گزار ده یقینا رښتیا کرو په دې باندې بلی سقطل ابریس ته شګومان کرو دی خبر سره ته رسول پس د ور پسې شوه هغه ماګر یو ډله د دا مؤمنانو نو دا غو په دې باندې ځورو ماګر دې په دې سرګم کوځو کیمانداري په آخرت څوګه هو دالنه په شک کې ارغستاره په دې باندې حفاظت کوم کې نو او بلیا کسان چې تاسو ګومان کوي به د الله نه واس نلری دا جلری می تاسو زریره براد کته اللہ وعید لا لیکون دا دعا قلمان دو جمع دا لائم لیکونہ مقدار دا زرے براوزن کتا مالکان دی نفی دی ملکیتا و مالا امسی امام ان شرکا نشتا دا دوی لرا پدید وارو گلس نفی دی شرکتا شرکان ملی دی وما لهم من زهير انشر اغلا ره دين نفسه معاوناته معاونان من دي شركان من دي معاونان من, من, من دي مالكان من دي. ولا تنفع الشفا او فايده نرساي مشركين سي ددي خبر الله کا تنور جائے نہ وہ ولا تنفع الشفا فايده نرساي سفاراش نغیر ملکیا مالکان منی یو نغیر شرکا شرکان منی دی دوا ما وینا منی دی درے ولا تنفع شفا فائدن رسای صبر شفا الا لمن اجناله مگر کو کو چيچا زور کي الله دي شفيتا چته دل کا مسالانا نو دا شفاعت ازنی شوا شفاعت ازنی بکر کینگی پا قیامت کی یو شرطا دویم شرطا علم ایکی گی چه اللہ والا اجازہ ور کی درائم شرطا او صوب بکی چه مانی زان سر وڑی سلورم شرطا علم ایکی رب العزت اجازہ ور کری چه در مشکولو دی سفارشو شی او تنزم شرطا اغه به کله چې را شفی هم پدایي چې زل جفا کوم دم ځان تر ایمان نه اوري او چې قیامت کې اول به رسول الله صلی الله علیه وسلم به یې الله عزوجل نصیب کیږي الا لمن اجل الله تر هغه چې لري شیاره د دې د ژوند نانو بوای دی سبیلو سازرا بوای دی هغه الله یې وجد لوی حته اذا فوجان کروبين دذید زورناغه پڑھدلې دي شي اوه یو غری زوال کایته از کتن او الله مونږه تاسو په هدايت یا مونږ یو یو په کومرا سرګند کې سم درب و انا ویا کوم لا اله دانه انا نه نه لو لا او تاسو په کومرا سرګند یا منگیو پہ ہدایت والآخرون علی زلال مبین نور جی پہ گمراہ سرکندے کی یا مطلب ادا اللہ راجقونا اللہ زمن راجق دے کہ ہدایت بانیو کپ گمراہ کے یا چال ور کہی بل کیا گمراہ لڈیر ور کی قلات سالونا ماجرمنا وا تپوسونه کرایشی تاسو نه په باداه چموږ جوړم کړو ا موږ نه با تپوسونه کرایشی په باه چ تاسو کوی وا جام به کې زموږ ترمنځ موږ رابه فیصله به کې زموږ ترمنځ کی عالم وا خو ما دا گسان چې تاسو زہ کروباله سره شتارانه کلا هیڅوک نشته بلکی الله زورور علم والا مګان نظر له ګل تعالړه مگر زپاره رسول خلقو زیره ورتهونکي یې راونکي لیکن دې زخل دی قرآن نه پوریږي وايي دې کل بيداواره ګېرښتني و تاسو دره وخت وادي دی اورځلې چې نن برست کې ګی دا نه لګړې ان موشي کې ګایي وايي کافر چې موږ یې قرآن نه پاوې چې مخې جننره یې دې تورات انجیل یا مخي امياره مسالم یا مخشن مراد امور الاخیرت او قلیش تالی دل و او بودرول شیخ پر رب سخا و اپس بگی بازدی بازد خبرا او بوای د دپا اخلقو جلوی کریوا او بوای کمزوری اغشا کردان مریدان چمچی اخلقو جلوی کریوا کنوی تاسو او باب مومنان تاسو وای کنن تاس مونگت غلط الار خود الار که نووی تاسو نوو با مومنان نبوه آغی چلوی کروا دا پار دا خلقوش کمزور شو مومنی کرو تاسو دا رجایدات نه پر دا غینا چراغلو تاسو بلکه اگوی تاسو مجرمان نبوه کمزوری د پار دا خلقوش کلوی کروا بل مکرو لال ونهار بلکې چلو اس تاسو دشپیتو رزی داس زمن زوی بهمانو بلکه بل عملو کومن الله والنهال هیڅ په روزی کار تاسو دغهو کله چې تاسو عامر کولم تاسو مونږه انکار کو دلانه یا نیو ګرځو ولاله ستارهان دیبا پړکی ملامت یا کله دیو انعاب من په وګرزو ټوکنا په چټونل کې آسرو بدلانې سوار وړو دې مگراج دیو کوم منګا نذرالګلې پېژکړي کې څو ګرون کې مگر وی بایش پره سوداوي منګا پاره چې تاسو را لګلې شې پاین انکار کوي او اوی دې مونږ یو ډېر په مالونو پاولاد نو یو منګا چې مونږ لا بازار را کړې شي اوهکه رب زم مافر اخرې ته چارې خو فیا تنگي لکه دې وما اموالكم وما ورا اولادكم بالذي تقربكم عند الله زلفى ان لدي مال استاسو دنیا کی ان اولاد استاسو چلے باقی تاسو دره عذاب د اخرت نه مال باندې عذاب نه لري کیږي یا منكم نعمتنا الله ويمتعكم په چې داغ نعمتونه بیا تاسو باندې حل دا زوری نه دا د نیای کیږي کوم نعمت ما پتاسو پر مال بچی میزر کړو نو دا زوری نه دا چې داغه نعمتونه باندې توم کوم اته نعمت پدې کوم چې مخکې ایمان ځان سره اوري ایمان ځان سره اوري چې دې کی تاسو لاره موسیغا په دې کاتو مگر چا چې ماندړه امر وکړو د شنواتو دا ګسان دوی لاره په بدله دوی چان باغې ته دوی ګلو او دوی به په بالا خانو کې بامن کې او اخر کوشش کوي زموږ پهاتني کې کمزوري کوم کې دوی په ځان کې بیاذر کړې شي وای جن رب زموږ فر اخرې ذوالچارہ خوښوي د خپل بنان نو څنګه یاغلاره او چې تاسو خرش کړو ذل شي نه سو نو دا مال پاتی بکی زان پسی نورمال دا اللہ پا دینکی دی مال لگولی فاو یخلیفو دا مال پاتی بکی نورمال یا مطلبی دا هغه چه خرش کردیسه دا مال نا فاو یخلیفو نو پاتی که دا مال عجر پا آخرت که عجر دا پاتی که پا آخرت که اللہ دا خور رزق ورکون که آغا چه جمع بکی دوی طولولالا این بیا بو ای اللہ ملائکو تا ایدار جی چیستاسو بندگی کون کی او بو آیا گی پاکی دے تال الاللہ تیمتدگار زمانگا بیتو دوینا بلکی او دوی بندگی بے کودو پیریانو دیروپ آگی یقین کون کی پس نن وصن لری بازت آزدو باگی بازتو فائده ندلیر کولو دزارار او بو آزالیمانو تاو سکا یا زادو اور آجوائی تاوزب آگی تک زب کی کله جوړوسته شي په دې باندې زموږه ټول واځه واځي دې ماګر سره یره دا کوم کتاب سره دا شنو چوه بندګي به کوی تاسو مشرانو واځي دا درس نه جوړ شوي او کافر ته پاره کله چرته دوی ته نږدې ماګر چا دې سرګان و ما تینا من قطب ی درزونا موږ نور کړي ولر کتابونو نشي دې پڑاو یاګا وما ما رسلنا الهیم قبلکا من نزیر ممنور آلی کلی دوی تا آتانا پخاستو گیرون کی او تکزیب کرو پخانو و ما بلغو می اشار ما آتانا اومو دوی ندرس دلی مقدار دو لسمیسی آغا جی موار کرو دوی تا آغیل جی کم مال دولت میوار کرو دوی دا آغیل لسمیت هم ندرس دلی یا پخانو لی کوم ما تا